A gyermekvasú személyvonata indul Széchenyi Hegy állomásról, csillagesen keresztül hűvös Kérjük fel a vonatra! Moş 2017. november 10-e péntek van 10 perc elmúlt reggel 7 óra. Have I an inch? Have I an inch as big as one? Have I an inch? Have I Oh, ó Isten! A legszeg, a legnagyobb reményeinket talán túlvezz a pisilány, gyerek kis lány, gyerek is lány! Egy tesz hosszabb előnye, egerszeki ez, ez meg fogja nyerni, Ez meg fogja nyerni. Egy csapás, még egy csapás, is még egy csapás, egerszeki Krisztina, olimpiai bajnak! Hát ilyen Nincs színcs, mégis van! Hát ez. 19, 29% pers az ideje! Úristen! Hát háború, hát ez fontos figúz. Őr iszter, Őr iszter, Őr iszter, Őr iszter. Hát így I így nem tesne ki szón. Hát így nem, így nem tesne ki szón. Hát ez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 a szabadság betűiből ófehér barikád épül, diadaltanat győz az igaz szó. Én ezt adom neked örök emlékül. Tova pillanat, örökre így marad. Hazámat védelem és fegyverem, nincs más. Csak egy szél az a zászló Mit neked kell majd egye elni, Ha kezemből egyszer kihull Ha kezemből kihull szóval tűnt pillanat Örökre így marad A szabadság betűiből hófehér barikádét ül Ti győz az igaz szó én ezt adom neked öröken nélkül. Tomaszim pillanat örökre így marad. Hazámat védelem és fegyverem, nincs más. Csak egy szérojt oszt az ászló, mit neked kell majd megyek igedelni a kezedből egyszer kívül.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 Miért mondták, hogy rohadt magyarok? A magyar nemzethez tartozása miatt hogy mertek kirekeszteni és bántalmazni ennyi embert? Tova tűnt pillanat, örökre így marad Hazámat védem és fegyverem, nincs más Csak egy szér olytozt a zászló Mit neked kell majd egyekig emelni A kezemből egyszer kiúl a kezemből kihull, ott pillanat, örökre így marad, hazámat védem és megverem nincs más, csak egy cél az ászból, Mit neked kell majd, regek emelni a kezemből egyszer kihull, a kezemből kihull. Szákról, itt ringott bölcsön, itt nevelt anyánk. Senget dalunk a széles rónaságról, sáról, meg a büszki kicsi döntjedünk. Mindenfélt emberész Este, ha erdőn tábor tűz lobog, Boldog jövőnkét, boldog új hazánként Éltek ők, e harcosok, Köszöntsük dolgozó hazánkat, Dallal és tánccal ünnepeljük őt, széles határon nap sütött, nyáron boldogott örök, Hazánk fenn sanyargattaték, rontaték in emek karpat krepence, tyrannusok által ipeg mille, milleze anni, ám az babaság felkelék, az babaság furor levele levele antirannos enyémség és elrekkenté in eme szent, zabad hazában. Serkenjünk hát, hoci, reszalvált zeverge, Boksoltassék fennem babaság enyémség, S rikkantassék mundiba be nyájunk fő óhaja, zebergénk glóribusz hők. Akaratja. Mit akartok, badarok? Mazdát! Mikrót! Interpolert! Fondüt! Fritősz! Jakoncét meg! Klímakondit! kondit, Maradónát! Maradónát! Maradona Maradóna! Maradóna! Vallo, Vállalom Állt a vallo, vallo, vallo, Moradona, vallo, vallo, Maradona Vállalom vallo, vallo, vallo, Moradona, vallo, vallo, vallo, igen, válvolom, válvolom, válvolom, válvolom. Kanoánba langzám tartosom. Lelki ismeret Élése polgári környezet S a zsebben nincs bűntudat Tíz gombja, tíz parancsolat De valahol rég leszakadt. Hány cédul át Gyerek, görögdi nyékkel álmodik S nem azzal, amiket tett Karantáltan nem furdalt még Már lett volna rá oka Ha valaki látja, szóljon rá ki egy szóra! Na mit tehet a sejt, a se sejt? Ma 2017. november 10-e van péntek, 4 perc múlva lesz fél 8 honfitársaim. Navracsis, Tibor tól karácsony, Gergely fél kilenctől bácska, János kilenckor elmegyek. Ez a mai nap. Egy 14 éven aludjaknak nem és felette is csak igen, mérsékelt módon ajánlott műsor. Akinek nem tetszik, nem hallgatja, bekaphatja. A szói, mit tehetek szép? Mit tehetek mit csinál? Mit mit csinál? Mit tehetek szép, mit csinál? Ki a szennyes szüggjel körömmel kapirgált keserves firkatúrák mit rólunk fecserend antibabaság. Titkaink mohó konclesi kofái, tenkeblünkből távat spionírnyavaják, Álzebergefik, mimikribadarok, mimik júdás fattyai megcsuant hazának, széthúzott farpofák, bélbűzös rágalmak elszellentői amaz horribili diktu profának. Négyen mélyeg bőrünk bejékben Bőrünk bejékben A rossz idő elmúl Már látszik annak fényében A sandáknak vétke A sandáknak vétke Tudom, hogy tiszta a kezem Meg a lelki ismeretem A történelem Idélő széke Igazatban nekem Tadjunk, igen, tadjunk Érdekek láncos kutyája, Rimékőlemes a kálkomája, Bélpad körül, Lefekyelő mocskos, Hazártankot, Ne ugasskost, most! ugasskost, Ami volt, A Pandora A szelencéje, Nyitva végre, Nyitva van végre, de nem avul, Mert örök. A mártírok véne, a mártírok véne. Tudom, hogy tiszta a kezem, meg a lelki ismeretem. A történelem, ítélő széke, igazat ad nekem. Fagyjú cső, fagyjú cső, a múlt a végében a múlt a végében rülni. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hiányzott! <gül> Örülök neki, neked is hiányzott! Figyelj, voltam egy tárgyaláson, nem fogom lelezni a szereplőket. Úgy éreztem magamat, mint 10-20-30-40 évvel ezelőtt, és ha azt kérdezi tőlem, hogy volt-e vágyom arra, hogy igazságügyminiszterrel, miniszterelnök helyettessel uniós biztossal beszélgessek. akkor az édesanyám azt mondta volna, hogy hát ez a gyerek, ez mindig kapitány, valami nagyon fontos ember akart lenni, hát ez sikerült neki, de végül is ez se olyan nagyon kevés. Igen, Pont. Pont. Tehát csak azt mondom, hogy én most reggel 7 óra 31 perckor, bármennyire is furcsa, úgy érzem, hogy a helyemben vagyok. Ön, a ön úgy érzi, hogy a helyén van? <gül> Nagyon sok olyan kérdés van, ami a beszélgetésben szerintem teljesen jó egy politika, egy politikussal való beszélgetésnél, viszont ez egy csapdát lehet magával, mert az emberek valahogy másik gondolnak egy politi politikusra, talán abból adódóan... Lassan a mindenki másik. utoléri a politikusokat. Lassan azt kell, hogy mondjam, Igen? hogy az, amiről ön beszél, mindenkit utolér. Igen? Igen. Legalábbis itt. <gül> azt mondom, itt... hogy a helyemen vagyok, abban a... Igen, de egyébként ott vagyok nagyjából, mondjuk, ha én azt mondanám, hogy a, a ön szoktam mondani, hogy 1 10 tízes, vagy 10 tízes skáláig kellene helyezni a helyen levésemet, akkor azt mondanám, hogy olyan hetes, hetesben helyemen vagyok. Nézze, ha nekem így kéne mondani, hogy egy és tíz között, akkor én ma azt mondanám, hogy tízes. Igen, nem, nem Ami nem azt jelenti, hogy nincs ennél jobb, de hogy, hogy a helyemen vagyok. Tehát amikor tegnap voltam ezen a tárgyaláson, ahol egyébként nem jutottunk eredményre, majd eredményre jutottunk, majd nem jutottunk eredményre, majd eredményre jutottunk, de ez már a hetes buszon zajlott, mert akkor már ott hívtak fel a felek engem azzal, hogy ebből nem lesz semmi, de mégis lesz valami, de nem lesz semmi, de mégis lesz valami majd ma telefonálnom kell, hogy legyen bennem mégis valami, ha azt elmondhatom önnek, hogy mi, mi különböztetett meg engem mondjuk a 15 évvel ezelőtti énemtől heten voltunk egy egyébként teljesen jelentéktelen, vagy alig jelentékeny probléma megbeszélésére, egy projekt megvalósítására, akkor tudja, hogy mi az az egyetlen momentum? Nem. De nem fogom meglepni vele. Az, az volt az az egyetlen momentum, hogy az összes résztvevő fejével tudtam gondolkodni. Aha. Valószínűleg egy ez maradás. meg kell öregedni. Igen, sok élethelyzetet, Igen. Igen. Sok élethelyzetet kell átélni valószínűleg, mert sok reakciót kell látni ahhoz. Hogy Ennek következtében, és miután ezt kifejezésre is jutottam, még a legmogorvább ember arcára, aki egyébként egy hölgy volt, tudtam mosolycsalni. Attól persze nem mondott igent, de az az ember, aki egyébként az én igazi partnerem volt, egy nagy nemzetközi cégnek a hazai képviselője, az azt mondta, hogy fiala győztünk. Az, hogy minket innen nem dobtak ki, olyan még nem volt. De nem mondtak igen, de hogy önmagában, hogy egyáltalán fogadtak bennünket aminek persze én a történelmi jelentőségét nem tudtam fölmérni, de talán annak is betudható volt, hogy a hölgyet meg tudtam úgy szólítani, hogy miközben ő folyamatosan akadékoskodott, mondtam, hogy én értem, hogy ezt miért csinálja, csak azt értsem meg, hogy jobb lenne, ha eredményre jutnánk, majd a végén ő mondta nekem, hogy ne akadékoskodjak, mert szeretne ő is eredményre jutni. Itt maga lesz a nemzeti közmegegyezés kobászat. Hát tudja nagyon, jól, tudja nagyon jól, hogy szerettem volna lenni, de amikor évekkel ezelőtt azt mondtam Pokorni Zoltánnak, hogy szeretnék híd a bal és jobb oldal között lenni, akkor azt mondta nekem, hogy János Kám, én ezt értem, de nem biztos, hogy szükségünk van rád. Lehet, hogy most már, hogy Nézze, maga a létezése most. Tehát, mármint ez a rádiós létezés, ezen kívül is ebben lehet aztán alapvetően elfáradni, én még egy napot nem bírnék ki, tehát a nyolc nap lenne a hét az, az, az, az, az már teljesíthetetlen lenne. Azt akartam öntől kérdezni, hogy visszatérve arra, hogy a helyén van, hogy ugye, ha bekapcsolja az autóját, minél jobb autó annál inkább, hogy de egy számítóképes, egy telefon is. De most öre vonatkoztatva kérdezem, ha felébred, vagy napközben, tapasztalja azt, hogy az ön szervezete és most természetesen nem a testéről beszélek, egyszer mi beszélgethetünk arról is, de hogy hiba üzeneteket küld önnek az ügyben, hogy valami nem stimmel, és ön ezt érzékeli, aztán hogy hogyan cselekszik, az egy másik kérdés, de hogy a szervezete rendszeresen küld-e önnek hiba üzeneteket szöveges vagy képes formában? A saját állapotáról, vagy a, kör, a, környezetről. a, a környezetről? A környezetről, a környezetről, a környezetről, igen. Igen. Azt mondanám, igen. igen. Minek a igen. függvényében cselekszik? Tehát mi az, amit megold maga? Mi az, aminek következtében szervizben vagy, Mi az, aminek következtében telefonál? Honnan tudja az, hogy milyen hibaüzenet, milyen magatartást kíván Öntől? Mikor avatkozik közben? Mikor néz csupán? Mikor szemlélődik? Mikor nem gondolja azt, hogy Önnek dolga van ebben, miközben megkapta a hibaüzenetet? Hát, de... Tudom, esete válogatja. Így, ezt akartam mondani. Nagyon, nagyon, ha a, a most közéletről beszélünk? Közéletről beszélünk. Akkor én nagyon speciális helyzetben vagyok, mert azért akárhogy is nagyon szorosan tartom a kapcsolatot a hazámmal, te mégis egy lelátón ülök, időnként eltalál egy játékosok által földobott palack, vagy, vagy, vagy én fűtjentek le, de azért mégis 1500 kilométerre vagyok a hétköznapokban több, mire az esetek 80-90 százalékában. Azt kérdezem de... öntől e tekintetben. Én, aki most két nyugat-európai városban is jártam, két egészen eltérő országban, egyik nagyobb élmény volt, mint a másik. Nem rossz helyez a Bergen? Navracsics, nem rossz, jó. el lehet ott tölteni. Ez hát a van checkje, ez van checkje, akkor Igen, csak figyelj, mindig vannak ilyen hibaüzenetes mondatok, mert ugye mondtam a lányomnak, hogy beszéltem a Navracsics, csak kérdezte, az ki, mondtam, bonyolult, mindegy. Szóval, hosszú, nem lényeges. De ez jó, ez, ez, az ez valami jó, tehát nem. Igen, persze, természetesen. Tehát lehet még kertet művelni politikai. Abszolút, abszolút. Ha elmenne hozzá porszívót eladni, akkor nem mondaná azt, hogy fideszes politikustól nem nem húznám meg a haját. É. É. É. Hogy, hogy mondtam neki, beszéltem a navracsis és mondtam neki, hogy elmegyünk Bergenbe, mire azt kérdezte, hogy Oszlóban nem megyünk át, és akkor kérdezte a Réka tőlem, hogy hát ez nem jelen túl sok jó, Hát mondtam, hogy én se kicsit agódom, de majd meglátjuk. Nem, nem volt rossz, de visszatérve arra, amit ön mondott. Az 1500... De 1500. Nem, nem, hát arra nem volt idő, meg, meg hát ez kurva drága, Jó. tehát az, meg, megnéztem hát, valamiről... Hát igen. Egen, igen. Szóval, hogy, uh, igen, eszerűs, hogy, hogy ez az 1500 kilométer azért, uh, nem, nem többet mondottak, ezerőtt? Hát ez mondjuk Brüsszel ezerőtt hát ez mindig változó, mindig máshol vagyok, de, de Brüsszel ugye az anyahajó, tehát akkor... Az, hogy De hogy egyezteti például össze azt, hogy Brüsszelben tudja, hogy hogyan lehet lelépni a zebrára, Magyarországon pedig nem? Hogy Brüsszelben tudom, hogy hogyan lehet? Lelépni a ebrára Magyarországon pedig nem. Tehát Norvégiában határon kívül megálltak az autók. Igen, Brüsszelben is megállnak, igen. Budapesten... Budapest, Talán még ne... nem állnak meglátóhatáron kívül, de Budapesten is sokat javult szerintem ebből a kérdésből. Hát, azt kell, hogy megúgyjam önnek a tegnapi nap alapján, hogy ez valami egész elképesztő, hogy benne saját magam, tehát nem szeretné magamat kivonni ebből a körből. De látja, ezért, ezért más az én viszonyom a hibaüzeneteimhez, mert nálam állandóan kell egy hibaüzenet küldő, hibaüzenet korrigáló rendszernek is lennie, amely, amely folyamatosan azt figyeli, hogy az a hibaüzenet, amit én kapok, az nem a az nem egy téves észlelésből jön. -e. Tehát az én tapasztalatom az, de mondom, ez nem reprezentatív és nem mindennapi, hogy Magyarországon ha, ha jottányit is, de javult a valamennyit az, az autós-gyalogos kapcsolat. De lehet, hogy nem. De ilyenkor én nem a, jó... a, te a tegnapi nap az, az számúra egészen rettenetes volt, de azt kérdezem öntől, és aztán lesz utána egy konkrét történet, hogy... Ugye, hogy fogható legyen, teljesen jól elmagyarázta annak idején azt, hogy Nyugat-Európa miért nem érti Kelet-Európának bizonyos szimbólumokhoz való viszonyát. Igen. És azt kérdezem Öntől, hogy miközben nyugat-európai bérekre és nyugat-európai életszínvonalra vágyunk. Valójában a geopolitikai adottságaink, miközben két lábon járunk, és ha jól felöltözünk, akkor nem tudnak megkülönböztetni bennünket egy Norvégtől. Valójában az idők végezetéig nem fognak-e megkülönböztetni bennünket Oderától, nem Oder, rosszul mondtam. Oder? van olyan folyó? Odera van. Igen, Jó. Igen. Keletre és nyugatra, vagy a Murától keletre és nyugatra. Mert vala, valami azt nekem, bennem van egy nagyon halk hang, hogy hogy ez egy választóvonal. Amit nehéz megmondani, óceánoknál van fantasztikus olyan jelenség, amikor találkoznak óriási vizek, és keverednek, az Igen. látványban, egy, én láttam ilyet, tehát azt nem lehet megfogalmazni. Igen. Hát én úgy gondolom, hogy a, az, az idő elhozhatja azt, amikor, biztosan mindig meg leszünk különböztetve. de az idő elhozhatja azt, amikor ez a választóvonal nem ilyen egyértelműen és demarkációs vonal fog húzódni mondjuk az Oderánál, vagy, vagy, a, vagy a Lajtánál, vagy. Hanem, hanem, mert hogyha elmegy Lisszabonba, és elmegy Madridba, ott is egymástól is két gyökeresen különböző eh, mondjam, geopolitikai irányultságot, antropológiai, Beállítottságot érzékel az ember. Én, én, én most a múlt héten Portugáliában voltam, azelőtt sokszor voltam Spanyolországban, és aki már járt Portugáliában, az meg tudja ezt erősíteni, hogy a portugálok magukat, ö, elsősorban nem is mediterrán, ugye számunkra Dél-Európa, Dél-Európa, tehát hogy spanyol, görög vagy portugál, az mind ugyanúgy néz ki, egy kicsit alacsonyabb, fekete hajú, kiabál, temperamentumos, vidám, barátkozik, és így több. Portugálok ö, enyhén hűvösen kitérik maguknak, hogy ők olyanok lennének, mint a spanyolok és a görögök és a szicíliaiak, mert ők, ahogy ők maguk mondják, ők Atlantiak, és úgy gondolják, hogy ők nekik több kulturális közösségük van a britekkel, mint a, a spanyolokkal, vagy az olaszokkal. Tehát, Szerintem fókuszállítás kérdése is, hogy hol látjuk meg ezeket a külükségét. Ebben nem vitatkozom önnel, mint hogy őszintén sajnálom, hogy nincsen egy, kettő vagy három külpolitikai tudósítom, aki nem csak arról tud beszélni, ami éppen Nyugat-Európában vagy a világ bármely más részén zajlik, hanem a hétköznapokról is be tud számolni. De ha már itt tartunk, akkor azt kérdezem öntől, hogy mindaz, ami Katalóniában zajlik, ahhoz ön uniós biztosként hogyan viszonyul miközben az unió nem ismerni el, úgy tudom, az önálló Katalóniát, hogyha netán ilyen vágyaik lennének. Beleértve azt a képtelenséget, hogy ugye a tartományi vezető ember fogja magát is elmegy Brüsszelbe, aminek valamiféle üzenete van, hogy Ugye bukott diktátorok hol leginkább Moszkvába mentek annak idején. <gül> Igen, de azért itt az Európai Uniós dimenzió mellett belejátszhat ebbe a Flamandvallon Vita is. Tehát az, hogy, hogy a, a katán elnök vagy kormányelnök Bruszerben, mert biztos, hogy ennek sok egyéb oka van az Európai Uniós dimenzió mellett is. De az Unió azt mondja, kezdettől fogva, hogy tekintettel arra, hogy ezt az alkotás-spanyol alkotmánybíróság is alkotmány mondta ki a, a függetlenségi nyilatkozatot is, a népszavazással kapcsolatban is sok kérdés merült fel hogy egyrészt úgy gondolja, hogy a katalán függetlenség kikiáltása nem volt jogszerű, nem volt alkotmányos, ezért nem is ismeri el az Európai Unió sem. Másrészt viszont mondjuk így a szorgalmazza a feleket, hogy tárgyaljanak, de, de ő maga semmiképpen, ugye a katalán részről volt olyan törekvés, hogy az Európai Unió, mint egy közvetítőként vonják be a tárgyalásokban, de az Európai Unióban nem kíván Tehát ilyen szinten sem ismeri el a katalán önállóságot, ha úgy tetszik, hogy közvetítőként belépjen. nagyon súlyos eset, tehát a konkrét eseményeken, jelentőségében túlmutató történésről van szó. Merre mutat? Ez arra mutat, hogyha ahogy egy pulóvernél, hogyha egy szál meg bomlik, megpattan, akkor nagyon könnyen az az egész kötés, amire a II. világháború utáni vagy tágabb értelemben az elmúlt száz év európai politikai rendje rá van fűzve vagy rá van kötve, az felfejtődhet. De abban segítsen, hogyha maradunk a példájánál, hogyha én egyébként röngen alá tenném a pulóvert, akkor azt mondhattam volna előtte jóval, hogy ez egy gyenge lánc, vagy gyenge rost, igen, vagy igen, pedig igen. Egy, er, vagy egy egészséges rost, rost hirtelen megbetegedett. Ön azt mondja, hogy az előbbi. Ez, ez az előbbi egyértelmű, mert már a spanyol polgárháborúnak is a, az egyik szála, akkor maradjunk a pulványos sorban. Az egyik, egyik szála ez pontosan a, a katalán-baszk e, probléma, illetve a spanyol egység e, kérdése volt. Ezt próbálták meg kezelni, aztán frankó halála után, amikor a demokratikus átmenet e, végbe menj Spanyolországban, akkor az alkotmány módosítással pontosan azt kívánták kezelni, hogyha elegendő hatáskört adnak ezeknek a területeknek, ezeknek a tartománygyűléseknek, vagy parlamenteknek, akkor talán ezzel fékezni tudják az elszakadási tendenciákat. Ma a Katalóniában az a sajátos helyzet áll elő, hogy például a katalán oktatási rendszer, hogy akkor evickélyek a saját uh -huh. tárcám irányába, a katalán oktatási rendszerben gyakorlatilag nincsen spanyol nyelvű oktatás. És ezt azért nem nagyon Tudják. Tehát a, mindenki, a, a, aki nézi a katalán tüntetőket, annak megdobban a szíve. Nyilván az operatőrök is jó munkát végeznek, fiatal csinos lányok, fiatal jóképű fiúk, virágot adnak a rendőröknek, tehát ez a, a, az elmúlt 50 év tüntetési kultúrájának a legjavát látjuk. Ugye tüntetőket verő rendőrök, virágot adó tüntetők és mindent látunk. De közben az Európai Unió értékelése azért az, hogy a spanyol állam Katalóniának, a független államiságon kívül egy olyan széles körű autonómiát biztosít, ami alapján a, a, a katalánok valójában diszkriminációra nem panaszkodhatnak. Tehát a, a, függetlenség, a függetlenség egy esztétikai vágyként létezhet, de valójában nem egy, egy diszkriminatív helyzetből való menekülés a függetlenség kivívása. Most a történelem tanárt kérdezem, ha van önben, mi akadályozza Édes meg kapám. Igen. szólítanám édesapámnak de értem hogy, <síns> ez igen. Tegység, igen. Igen. Rendben van, hogy mi ahodá meg Katalóniát abban hogy nem félreérthető a kérdés hogy Spanyolországban egy fét polgárháború legyen mert most éppen nincsen polgárháború igen ez a baj nagyon-nagyon félreérthető a kérdés mert. Nem, nem, nem akkor ak ak ak ak ak ak egyszerűen is fel... különböző választ tudok adni. A hallgatók, a hallgatók világnézeti meggyőződésének függvényében tudom azt mondani, hogy egyrészt abban lehet bízni, hogyha valaki a történelemben, mint tökéletesedési folyamatban hisz, akkor azt tudja mondani, hogy tanultak a spanyolok a korábbi konfliktuskezelési kudarcokból, és ami 80 évvel ezelőtt egy polgárháborúba torkollott. Az most... De ennek tapasztalja jegyeit, jeleit? E, egyrészt igen, azért láthatjuk, hogy próbálják jogiasítani. 80 évvel ezelőtt nem volt, tehát a népszont uh -huh. és a, a, a katolikus egyház és a hadsereg között valójában kísérlet sem volt arra, hogy jogiasítsák. A és mi a másik? Hát az, ami azt mondja, hogy, hogy a, a, az országok mutatis, mutandis, de mindig ugyanaz, tehát a sorsuk van, és belebotlanak állandóan ezekbe a helyzetekbe, vagyis a, a Ibéria egy tragikus sorsú félsziget, és, és, és, és újra termelődhetnek ezek a éppen a, a kultúra, a vérmérséklet, a, a, a, nem is tudom, talán a, a nem tudom, mi kell ez hiánya, miatt nagyon nagy a veszélye annak, hogy megint ezt Megített Ugye, hogyha nézi azokat a hullámokat, amelyek a tömegmegvozdulások mutattak, akkor azoknak a hullámai elértek a pirosba, de utána visszamentek. És arról folyamatosan lehetett kapni jelentéseket, hogy habár a felek nem borultak egymás keblére, de különböző gesztusokat tettek egymás irányába, bocsánatot kértek, bár volt benne, de... Tehát azt kérdezem, hogy ami az elmúlt hetekben az utcán a rendőri atrocitásnak volt köszönhető az, az, az okozott-e olyan sebet ott, azon a területen, és nagyon rossz lesz a kérdés, mint amilyen sebet okozott a 2006. októberi eh, Magyarországi, pontosan mondva, Buta-vesti eseménysorozat? Szerintem így olyan sebet okozhatott, de hozzá kell tennem, hogy itt nekem, nekem nincsenek hiteles, már hogy mondjam, nem hiteles, pártatlan és objektív információs, Forrásaim, de az én spanyol ismerőseim azt mondták, hogy azoknál, azoknak a bizonyos rendőri aszlókításoknak, amiket a tévé annak idején széles körben mutattak, az eredményeként összesen négy tüntetők került rövid időre a kórházba, egy volt az, akinek több napig is benne kellett maradnia a hármat, még aznap elengedtek, miközben 30 valahány rendőrnek kellett tartósan kórházi kezelésre, szorul nem, nem, ne nem kellett, hanem kellett el látni korábbi kezeléssel, de én szerintem most függetlenül attól is ne itt, hogy ki, mennyire volt hibás, hogy alakult az egész, de én úgy gondolom, hogy igen, tehát egyfajta, ahogy a 2006 ősze egy, egy nagyon fontos, hogy, hogy ilyen viszonylag szemtelen társadalomtudományi tudományi kutatói nyelvezetben fogalmazott egy fontos Szocializációs élménye volt egy politikai generációnak, vagy több politikai generációnak is, ami megváltoztatta a magyar politika arculatát is, és, és attitűdjeit is nagyon sok kérdésben szerintem, kulturálisan is változtatott a magyar politikám, úgy én úgy gondolom, hogy ezek a mostani tüntetések is biztos, hogy a, a spanyol politikán is változtattak. Mert ugye az egyiknek részese voltam, a másiknak nem, ami a 2006-ot illeti én abban Természetesen attól, annak függvényében, hogy milyen távol kerültem az eseményektől, gondoltam egyre többet rá, és ma 2017-ben, 11 évvel később azt gondolom, bírósági eljárásoktól függetlenül, miközben a bírósági eljárások nem adnak lehetőséget a szembenézésre, mert ez egy jogi. Azt mondja meg nekem, terve volt valaki, akit betelefonált, és azt mondta, hogy a bíróság az nem, igazságot ad, hanem ha hogy szokták mondani, hogy, jog, mi, hogy jogszolgáltatás jog, jogszolgáltatás és mondtam, hogy, hogy én még nem ezt tanultam és igazságügyi miniszter tehát ő a bírósági ítéleteket e, e, nek az igazságtartalmára mennyire tekint mert függet alatt, hogy egyetértek-e vagy sem számra az az igazságszolgáltatás része és nem és tesz egy jogszolgáltatás is, de az igazság az nagy betűkkel van, a jog meg kis betűkkel van ön, hogyan tekint az ítéletekről? Az hát Én is gondolom én is. Igen. Tehát ugye ezt az egyetemen is el szokták mondani mindig, hogy, hogy a, van a van a, az igazságérzete az embernek, és van egy, ami jogjasítható ebből a. Pontosan tehát az embereknek jogérzete nincs. Igazságérzete, é, van a jogérzet igen, olyan szó, nem is létezik. De, de, de, de, igen, és az igazságérzet azért nem mindig jogi meg, meg, meg sokszor szubjektív is. Tehát, egy, egy, egy, pontosan az igazságszolgáltatás lejáratudásából, vagy legalábbis látszólagos, hogy valamely ügyekben, konkrét személyek személyében való lejáratódásából adódik, hogy jogszolgáltatásról beszélnek, mert egyébként é. ők se arról beszélnek, és abban a pillanatban, hogy egy olyan döntés születik, amivel egyetértenek, mindjárt igazságszolgáltatásról beszélnek. Tehát visszatérve 2006-ra, én azt gondolom, hogy azzal a magyar politikai elit, és a magyar értelmiség nem nézett szembe. Ö, igen. Én ma én nagy, tudom, ma hogy... nagyobb mértékben vagyok szolidáris, tehát nem gondolom, hogy szemkilövető kormány, de megértem azt, aki ezt azért mondja, mert az akkora másik fél nem tudott utána a helyzettel mit kezdeni, és ez ide vezetett, igen. Igen, ez így van, szerintem is, a, ami 2006 őszén, én ugye részes, bizonyos fokig részesek voltam az eseményeknek, nem az utcán, hanem, hanem a, a vitákban, és ahogy így visszagondolok, én is úgy gondolom, hogy ha, el, ha függetlenítünk attól, hogy ez most baloldal, jobboldal, meg egyéb ilyenek, és történelmi távlatban nézzük, szerintem a 2006-os események az a magyar államnak volt egy, egy nagyon komoly nyomáspróbája, és, és nem jól, tehát eltört, nem, nem, nem tudta igazán a konfliktust kezelni. És most itt megint függetlenül attól, hogy kormány ellenzék kinek, ki, ki mit mondott, milyen... Nézd, 500 papír van előttem, azokban én már nem fogok belenézni Zen, aktuál politikai kérdésekről meg annyit beszélgethetünk, de én azt kérdezem öntől, ebben csak azt jelzem, hogy hát ez mind kimarad, beszélhetünk még nagyjából délig, de az se elég, hogy 2001-ben, amikor mi megismerkedtünk, akkor ön tudta azt, hogy abból adódóan, amit tanult és amit tapasztalt, és hogy politikus volt, vagy még kezdemény, de az volt, hogy felé megy a világ, mint ahova eljutottunk, hogy az ország nem két része szakad, de van egy ilyen megfogalmazás, ami a pártok létezéséből és a lakosság megosztásából fakad. Mert ha engem megkérdez, akkor se 2001-ben, se 1990-ben nem gondoltam, és amikor jöttem ma a rádióba, akkor megint az jutott az eszembe, hogy ha árvíz van, akkor nincs, csak a Duna van, meg, a, meg azok, akik védik a gátakat, hogy és hogy ez történelmi szükségszerűség, és akkor elkezdtem a történelmen gondolkodni. Én aki a történelemből nem jutnék be az országos középdöntőbe se, sehova se elétezőbe. Se. De ön szerint 2001-ben kevésbé volt megosztott a magyar társadalom, mint most? Igen. Én szerintem nem. Én szerintem nem. Én máshogy volt megosztott, talán ará... fogalmazunk, hogy a töredezettsége arányosabb volt, ha most a politikai ideológiai fogalmakat nézzük, mert volt az azt mondja, hogy bár... olyan merev struktúra volt már 2001-ben, mint ami 2017-ben Na volt. ez most mit jelent a merev struktúra? Mire gondol? Hát a merev struktúrára mindig a viccet ezzel szemben, amikor a Kón kérdezi a grüntől, hogy miért van üvegból a botod, és akkor a Grűn azt mondja, hogy tudod, Kón azért, mert ha elejtem, akkor nem kell érte lehajolni. <síthat> Ö, tehát úgy érti, hogy merev, hogy a válságra nem tud úgy olyan rugalmasan reagálni, mint hogy törik, hogy törik, és ez, és ez, és ez 2001-ben nem nem Én azt mondom, hogy tört, nem, de nem, fogalom, ilyen, nem volt érti, ennyire rideg. Aha. Uh -huh. én, én nem tudom, a de ebben bennem az időmúlási nem biztos, hogy struktúra. Tehát eltelt egy, egy emberöltönnyi idő Magyarországon demokráciával. És, és ez a demokráció, ha megnézzük, miközben a jogszabályi környezete, mondjuk akkor nézzük a politikai intézményi környezetét, az gyakorlatilag érintetlen maradt. az Antal Tölgyesi Paktunk óta a, a parlament, a köztársasági elnök, a kormány, Jogai, stb. Többi, többi ugyanazok maradtak, de ha megnézi a politikai személyiségek, milyen változásokat tudnak okozni ugyanolyan jogszabályi környezet mellett is a magyar politika dinamikájának, akkor mondjuk egy Antal József, egy Hornyula, egy Gyurcsány Ferenc, egy Orbán Viktor, hogy csak ezt a négy miniszterelnököt említsem, mert majdnem ki egyébként a másik miniszterelnököt sorát, Mennyire más-más profilú? Ebben önnek politikál... van, de az utolsó konkrét kérdés feltevés előtt, ami ugye sose az utolsó, mert lesz még egy, hogy én arra gondolok, tudjak, hogy konkrét legyek, hogy ugye egyre, tehát hogy a merev struktúra akkor is megvan, hogyha a de aztán ugye, hogy ezt e, egy, egy gömbnek látjuk, mint a Földet, aminek a belsejében magma van, akkor azt nézzük, hogy maga a Föld kérek, hogyan lesz egyre nagyobb, és a magma hogyan szorul vissza, de nem akarnék ebben elveszni, mert nem földraszhoz se értek. Magyar Erről, hogy hogyan lesz a kéreg egyre vastagabb, és ez a látszólagos idegességét nem növeli, de a valódi idegességét igen, mert maga a szerkezet alakul át. És ezt konkrétan abban a kérdésben szeretném belerakni, amiben nincs buktató, tehát a buktatót érez, akkor ki is hagyhatjuk. Emlékszik Szixai Péter a mi kettőnk életében egy különleges pont, hiszen én addig gond nélkül mondhattam az ő nyilatkozatára való hivatkozást a Figyelőből, vagy a HVG-ből, de amikor 2010 februárjában, vagy márciusában említettem, akkor sajtóhelyi regizitási pert indítottak ellenem, illetve a rádió ellen, amit meg is nyertek, abból adódóan, hogy nem sikerült megmutatni, hogy hol van az eredeti verziója annak, amit ő mondott, amit én itt most nem is idézek, és hiába mondtam azt, hogy a figyelőben, meg nem tudom, hol olvastam, a figyelőt nem perelték be, ugye a mostani NMHH elnök volt az akkori ügyvéd, Karas Mónika, aki ugye a Magyar Nemzetnek és a hírtévének volt az ügyvédje, és hát szembe kellett azzal néznem, hogy hiába gondolom azt, hogy nekem van igazságom, mégis vesztettem. Ez a Szükszai Péter, ő az alábbiakat nyilatkozta a magyar időknek tegnap előtt abból adódóan, hogy az ECHO Televízió rövidesen, aminek most ő a vezérigazgató helyetese, beköltözik a NAP TV-be. És így szól a, a kérdés és a válasz a magyar időkből, Borsodi Attila írása, vagy interjúja, a megújuló EHO a gyárfásféle naptévé épületében kezdi meg a működését december 4-én. Ezt a médiumot a Fidesz évekig bolykottálta, nem furcsa érzés, hogy egy vállalta jobboldali médium ott működik majd, ahol egykor acélendre vagy Forró Tamás alázta a konzervatív politikusokat. Kérdésvége, válasz. Nem furcsa. Az ingatlant az Echo TV tulajdonló cég megvásárolta, inkább elég tétel ez és a média rendszerváltás befejezése. Tervezzük, hogy a Pestisrácok újságírói ünnepélyesen verik majd le a NAP TV emblémáját az egyik épület homlokzatáról. És amikor én ezt olvastam, én, aki a NAP tv nek is voltam tagja, aki az Echo Televíziónak alapító tagja voltam. Ugye mit tesz az ember élet? Ugye most visszautalok a beszélgetésünk legelejére is. Hogy azon gondolkodtam, hogy, hogy, hogy mi motiválja azt az illetőt, aki a TV emblémájában szinte a vörös csillagot látja. Meg ugye beszélgettünk a szimbólumrendszerről. Um, hát én ebben csak annyit látok, hogy a média, a média szerintem sokkal inkább átalakította a politika természetét, mint. Tehát, hogy itt nem csak egy felszíni jelenségről van szó, nem csak arról van szó. Tehát ő azt hogy mondja, a... hogy a, az újságíró küld hiba a politika felé, és nem az újságíró vesz hiba a politikától? Igen. Ez így nyilván igazságtalan és de igen. Alapvetően ez igazabb, mint az, hogy a politikus köld a, az újságíró felé. Akkor... Szerintem súlyos van magyar, nem csak Magyarországon, a világban mindenhol. Az újságírás nem, csak, nem, nem technikája, hanem Fogalmazunk úgy, hogy küldetése. És a, miért, a politika miért, pedig az az azért nem az. avatkozik bele nyíltan, mert az nem politikailag korrekt, miközben természetesen nem nyíltan ott van? Igen, egyrészt így van, így van, másrészt pedig nem is tud belavatkozni, mert igen, mert nem politikailag korrekt. Ebben ez pontosan így van. Tehát, ha egy, egy újságíró bármikor kiszerkesztett egy politikust egy-két-három napra az újságjában valamivel, maximum indítanak ellen egy, egy sajtóhelyrégazítási eljárást, maximum után le kell írnia, hogy nem felel meg a valóságnak, hogy ez is ez történt, de, de a politikus ilyet nem, nem nagyon tud, tud neki menni az újságíróknak ilyen értelemben, és szerintem ez, ez az asszimenszikus viszony ez ez ide vezetett. De azt kérdezem öntől immáron kizáll a Magyarországra vonatkoztatva, hogy ami a médiában van, az ma. Az uralkodó pártoknak mennyiben áll érdekében? Hát ezt nem tudom megmondani, mert nem tudom, mi van pontosan a magyar médiában. És nem tudom, hogy a magyar média ilyen, ebben az értelemben függetleníthető-e, szerintem ez egész világon a média válságban van. Azt én értem, de nem is ezt kérdeztem. Én azt kérdeztem, hogy egyébként a politikának, akik most a passzát szeret fújják a szó átvit értelmében, ezt nem bántólag mondtam, tetsző, vagy nem tetsző, ami a médiában van? Hát ezt én nem tudom. Nyilván van, akinek tetszik, van, akinek nem tetszik. Szerintem olyan, hogy uralkodó párt, mint egy személy, aki reggel megmosa a fogát, megfősülködik, és egyébként pedig egy hangon nyilatkozik, ilyen nem létezik. Igen, de az Péterben pártom... ne lássam Orbán, Viktor Szikszai Péterben ne lássam nem. önt. Nem, Szikszai Péter egy újságíró, és sem is az uralkodás sem mondanám, nem nemcsak az uralkodó párt tagja én, például. Tehát, uh... nem, nem, nem is erre gondoltam, arra gondoltam, hogy ezek szerint, amíg újságíró megszólja a Navracsicsot, aki ja, valamit tesz, addig a ja, Navracsics hogy... ebből a szempontból nem szólja meg, hogyha a kormányhoz legközelebb álló uh, orgánum ilyet ír. Na, hát nézem, ugye Bajsról kapcsán voltak nekem már megszólalásaim, ami, amit így úgy értelmeztek meg. Ö, tehát én nekem megvan természetesen a véleményem, de én ellentétben egyes politikusokkal én nem gondolom, hogy a politikusoknak a szakmájukhoz tartozik az, hogy az égvilágon minden kérdésben tudhat, tudassák a véleményüket. Tehát én úgy hogy nekem van magám véleményem újságírókról, politikusokról is, de, de azt azt. Én nem tartom a feladatomnak, hogy osszam az észt, hogy így okay. és A hogy... Politikusok is elmennek különböző eseményekre. Azt kérdezem öntől, hogyha ez egy, egy e, sajtónyilvános esemény lenne, amint leverik e, a Naptévé hajdan volt székházáról ezt a feliratot, ön szükségesnek tartaná el azt, hogy annak a passzív részvevője legyen, mint néző? Én soha nem borkodtoltam például a naptévét. Ami nem azt jelentette, hogy ilyen naptévé rajongó lettem. Azt értem. Nap... Ezt azt kérdezem zárólag önne, hogy a következő héten hogy leszünk-e? Leszünk, ha minden jól megy. Igen, és meg... ő, is meg segít, igen meg ez, ez az utóbbi, ez feltétlenül ezt mindenkinek, az első része pedig maradjon így. Kellemes hétvégét kívánok önnek. Viszont kívánok! Viszont, viszont hallásra. Önök Navracsis Tibort hallottak. És sajnálom, hogyha csalódást okoztam abból adódóan, és számtalan aktuál politikai kérdés kimaradt. Itt vannak előttem, de hát fél óra ma ennyit adott lehető, ennyit tett lehető. Elnézést, csak közben... Műsart szerkesztettem, hogy elnézést fogok kérni Karácsony Gergelytől is, akivel, akit később hívtam így fel. Kerek 5 perccel. A másodperc tudom. Itt van. Ez egy nagy jó telefon, de egy csomó dolgot nem úgy csinál, mint az előző. Ami nem volt jó, de egy csomó dolgot másképp csinálta, ami kedvezőbb. A műsort az Oglói önkormányzat támogatja. Már csak föl kéne venni. Jó reggelt. Elnézést a csúszásért. Honnan oh, no, van... Karácsony, Gergely, kezdjük mindjárt azzal, amit én tegnap kérdeztem tőled, és aztán született rá a válasz. Ugye a zugló tévében szerintem a bakács fantasztikus formát fut. A bakács szerintem eljutott abba a fázisba, amikor ismét vissza lehetne emelni a médiába, csak egy megfelelő feladatot ugye meséltem neked, azt hiszem tetszett is, de ember nem volt még eddig, akinek tetszett volna. Ugye ott. Buda keszin, ha én jól mondom, egyebek közt leginkább azzal foglalkozik, hogy kutyákat sétáltat, de valami hihetetlen számban, tehát nem egyet-kettőt, hanem annak a többszörösét. Ez az ő foglalkozása most, de nem sintér, hanem olyan emberek, akik megengedhetik maguknak, napközben kutyát sétáltatnak a bakács által, vagy tudják, hogy ki ő, vagy sem, és ő egyébként időnként neki különböző szerzőktől. Ázsájev nem tetszett nekik, ezt megmondtam, mert olvasott nekik Ázsájévet, de a vonnegut az tetszik nekik. Tehát lehet, hogy a kutyáknak van irodalmi érzékük is. És beszélgettünk egy emberrel, aki betelefonált szerdán az élő lebonyolítású műsorba, aki az iránt érdeklődött, a mexikói út végállomásnál tartunk, ott a föld nál, hogy... Arra való hivatkozással, hogy nem lehet tudni annak a területnek a jövőjét, szeretné azt, vagy megtudni, hogy van-e arra mód, hogy ő úgy tudjon beruházni, hogy ne csak egy évre tudjon tervezni, mert egyébként vele csak egy éves szerződést köt az önkormányzat. Megígértem neki, hogy ezt a témát átemelem ide, mert itt meghallgathatja a válasz, hogy itt van-e vagy sem, most sajnos nem tudom. Igen, ez minden évben előjön ez a kérdés. Ugye az Úrlói Kormányzat a közterület használati engedélyt újítja meg, mert a sárgyadést ugye a fővárosra kötik ott a, a, ezek a szolgáltatók, akik ott, ott vannak, és hát valóban ott egy, egy olyan állapot van ott a Mexikói úti bódéknál, ami nem hosszú távon nem kívánatos. Ugye itt azt lehet tudni, hogy a fővárosnak van egy parkoló parkolóépítési programja, és ebben a Mexikói út olyan szempontból szerepel, hogy az az, az a döntés, hogy 2019-ig meg kell tervezni oda egy parkolóházat. Tehát ott egy több emeletes parkoló kialakítása van napirenden, viszont ez... E, egy másodperc, ez lehet. milyen mértékben lehet összefüggésben, de lehet, hogy most összetéveztem, hogy összekeverem a szezont a fazonnal, mert csütörtökön beszélgettem Györgyevics Bencével, vagy Benedekkel, e, aki arról beszélt, hogy van egy vállalása a Városliget x időn belül, hogy valahol egy P plusz R parkolót létesítés jelek, tehát nem nevezte meg a helyeket, azt mondta, hogy három rivalizáló hely van, ezt a rivalizálót sem említette, csak tehát nincs eldöntve, van a önkormányzati állami magántulajdon, ahol egyébként többszintes garázs létesülne P plusz ben Ez a kettő lefeteti egymást, ez két teljesen különböző dolog. Hát ez különböző dolog, mert ez egy fővárosi kezdeményezés, de hát a józanész azt kívánná, hogy azért ezeket össze kéne majd nézni egy ponton, de ez a terület ez, ez elvileg nem a ezzel a fővárosi fejlesztésében történne. Uh -huh. uh, eh, ez ehhez... 19-es? Talán? Ter Tetség? Ez 19 19-ig kell megtervezni, tehát ott magyarul ott elég sokáig nem fog történni uh -huh. semmi, és um, volt egy vita a testületen, azt hiszem egy hónappal ezelőtt, hogy akkor milyen hosszan adjuk meg az engedélyt, én mivel azt gondolom, hogy ott tényleg 2019-ig biztosan nem történik semmi, ezért én viszonylag hosszabb engedélyt adtam volna, épp azért, hogy akik ott vannak, akkor legalább addig tudjanak tervezni, de végül is a testület azt a döntés hozta, amit mindig szokott, hogy egy évre hosszabb mi hogy Mi volt az ő ö... indukók veled szemben? Ö... Hát ö... nem, különösebben érvek nem hangoztak el, végül is ez a hogy Ez volt maradjon is ez? Van. Magyar ez a válasz az illető számára, hogy valószínűleg... Hát egy... e... Oké, csak most azon gondolkodom, hogy maradjunk-e ezen a részen. Hát annyiban maradjunk ezen a részen, hogy e -e, kormánydöntés értelmében elég jelentős összeget kapott a BVSC, ezt nem tudom olvasta, de ez nem... Igen. Igen. Van egy zuglói vonatkozása, vagy ez a, a BVSC-n kívül? Uh. Hát, abban az értelemben van, hogy, hogy most a BVC olyan fejlesztéseket kapott korlányzati segítséget, tehát ilyen nagyon jelentős összeg az élethez a mi életünkben, ahol korábban az is felmerült, hogy itt az új kormányzat biztosítson forrásokat. Ugye a sport célú fejlesztéseknél ugye a legtöbb pénz, ami ugye most már, Jogerős bírósági döntés is kimondta, hogy azért ez egy közpénz, csak hát egy speciális módon jut el a sportegyesületekhez, tehát ezek a társadalmi kezdezményekből mennek. De itt is van egy önrészigény, és a legtöbb fejlesztésnél hogy az önkormányzat, ami hát a, a, egy nagyon bonyolult rendszerben, de többé-kevésbé mégis tulajdonosa a BVSC létesítményeknek, az önkormányzat szokta biztosítani az önrész, de hát nyilván ezt nem minden esetben tudjuk uh, megtenni. Uh, de volt egy olyan csarnokbővítés, ami már nem a mi telkünkön van, és végül a testelet ott nem támogatta azt, hogy ezt az önrészt odaadjuk. Tehát én annak örülök, hogy a BVC szág és hát ez egy olyan ciposú beruházásokat indít el, részben energiahatékonyság, részben pedig olyan sportvétes bővítése, ami kizárólag egyébként utánfotlás és temegsport célúak. Tehát itt tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez, ez a pénz, ez, ez jó célokat fog szolgálni. Nyilván az élő sport támogatása és jó cél, csak ugye ott már egy kicsit sikanósabb a terep, Úgyhogy Jövő pénteken lesz is egy sajtótájékoztató, amin, amin én is ott leszek majd a DVS elnökével Szatmék Kristóffal és a sport állat bejelentjük, hogy milyen célokat fog használni ez a támogatás. Maradó ezen a környéken, de néhány száz méterrel arébb menvén gondoltam rá, sokat szoktam rád gondolni. Tehát azok az emberek, akikkelnek. Igen, figyelj, Ha másért nem, akkor azért, mert hát ugye nagyon sokszor szembe jössz velem a TV képernyőjén, de áh, eszembe jutottál annak kapcsán, hogy beszéltünk arról, hogy mennyire lehetetlen vállalkozás, az építési törmelék ellen, lerak, illegális lerakása ellen való küzdelem, és hogy az ember próbálja megérteni annak az embernek a világát, aki, és itt be is fejezem, a történet lényege az, és nyilván való számodra is, hogy nem azért telefonnak, hogy azt mondanám vigyék el bele itt, vagy már lehet, hogy nincs ott, de volt négy, öt, hát ilyen rendes, itt zsákban, tehát ami nem, ami kiszakad, a tököli és a mexikói sarkán lerakva hogy annak idején apukám mondta, hogy a gálája menjen ki annak, aki ilyet megtesz. Ugye én az elmúlt időben viszonylag sokat voltam külföldön, nem biztos, hogy ilyen nem fordulhat elő Norvégiában vagy Firenzében. A töködés a mexikói keresztezése, az nem egy kereszteződés, ez nem egy történelmi városrész. De ezzel együtt valami. Tehát az ember csak azt mondta, hogy ez itt mi. Igen. Azt kérdezem tőled, hogy ahogy te hétköznap közlekedsz neked, ennyi idő után, hát végül is azért nem vagy ezer éve polgármester, megakadá -e a szemed azon, amivel nem tudsz mit kezdeni, de azt mondod, hogy ez, ez itt baramira rincse jó? Hát persze, persze, és hát mérhetetlenül, mérhetetlenül a bosszant és dühít ez az illegális szemétalakás egyébként. Engem ezt milyen szempontból utmásúlyva vagyok, mert maga emberként is is idegesít. Tehát, hogy én minden barátomra rászolok, aki áldozat egységet az utcán. Uh, és hát nyilván ez, ez, ez azt már végképp uh, önkárlati vezetőként, hát látom azt, hogy tényleg mi elúgykos küzdelmet folytatunk ezen a jelenség ellen részben a rendészeti szempontból, és itt tényleg, tényleg ugye volt egy a történet, ahol, ahol gyakorlatilag majdnem az évetébe került a rendészeinknek, hogy hogy csíptek egy, uh, egy illegális lerakót. Uh, ha most történelmi távolatokban beszélgetek veled, mint hogy Navracsis Tiborral tettem fél nyolc és 8, -t, akkor árult már el nekem, hogy szerinted ebben mi hoz majd egyszer változást? Hát valószínűleg egy kultúraváltás kellene ehhez, és hát nyilván addig meg addig is mi próbálom mindent megtenni, tényleg az unvi önkormányzat az közel 100 millió forint költ el arra, hogy ezeket elvigye. Tehát, hogy, hogy nagyon nehéz, és ráadásul hogyha hogy elviszem, akkor nyilván muszáj elvinni ne legyen ott, de ha viszont, akkor ki, akkor rendszer, hogy a ah, úgy is elviszik. Szóval ez egy ilyen hülye helyzet, Tehát mi próbálunk ilyen. ilyen, ilyen hát, nem vagyok egy nagyon rendpárti ember, de próbálunk uh, ugye ilyen tettenéréseket csinálni, meg büntetni, meg, meg, meg, meg hát kommunikálni azt, hogy ez így nem, hogy ez így nem oké. Okay. Uh, és tényleg ez egy sok helyzet, mert ha nagyon flottul, mindenhonnan elvisszük, mert nem tudunk már csinálni, mint azt, hogy amit tudunk, és amiről tudjuk, hogy ott van, és, és meg tudjuk volna, lehet elszállítjuk. Ezáltal gyakorlatilag nem kínáljuk azt, hogy oda egy illető. Talán a metrópótlás második napján, de lett, hogy az első napján bedöglött három közlekedési lámpa, és az átmenetleg problémát okozott a metrópótló buszok életében, amivel azonnal a metrópótló busz ellátást kárhoztatták, holott az ig a világán semmi köze nem volt ennek a pótló rendszerhez. Ez azzal volt összefüggésben, hogy elromlott három lámpa. Igen. Az első nap az ATV-ben elnézést a fogalmazásért Horvát Csabának többé-kevésbé sikerült hülyét csinálnia magából, abból adódóan, hogy volt egy előre bejelentett hajtótájékoztató, és aztán élőben kapcsolták őt az ATV-ben, hogy... És hát az ugye arra volt felépítve, hogy káosz lesz. Egyetlen egy dolog okán kérdezem tőled, és ebben akár még miniszterelnök, potenciális miniszterelnök jelöltként is megszólalhatsz. Azt kérdezem tőled, miután a te politikai kultúrád nagyon sok szempontból más, mint amit ma az uralkodó elit követ. Hogy ez a más kárán való örülés, és a más kárán való előre örülés, miközben a másik kárán nem következik be, hogy ez, hogy ez muszáj -e, hogy így legyen, mert én semmilyen vonatkozásban nem vagyok kormánypárti. De az, hogy ne sikerüljön a metrópótlás, az nekem nem áll érdekemben, és nem dörzsölöm előre a tenyeremet, hogy hú, a tartós nap ez rossz ez abból adódóan, hogy ez nem működik, mert ez valahogy hiányzik belem, lehet, hogy valamikor megvolt, de aztán hál' istennek eltűnt. Ugyanakkor ma az ellenzéki kultúrában, aminek te is része vagy, ment az ellenzéknek, ez tapasztalható, miközben te nem ennek megfelelően viselkedsz, de hogyan tudod magad kivonni belőle, és még mielőtt megválaszolnám a kérdést, hogy te ehhez? Hát ugye lehet ezt ö, általanságban is kezelni, általanságban valószínűleg én is azért, hogy is mondjam. Hát ez egy nehéz mérlegelés, inkább a konkrét esetek mondanám, hogy valóban ö, náluk is fölmerült, hogy valahogy sajta, sajtózzuk meg azt, hogy, ö, hogy mi lesz a metrófelültés kapcsán, milyen káosz, és én ebből szerencsére kivontam magam teljesen, mert, én, mert pont ez volt az érzésem, hogy ha már egyszer fel kell a metrót, ugye, ezt ezzel ez mindenki egyetért, sőt, hát ugye már így meg kell volna csinálni. Kettő, nyilván a metró azért metró, mert hogy nem pótolható akkor a formában, ahogy, ahogy van. Igen. De hát nyilván, amíg nincs, addig van, amíg valamit ki kell találni, úgyhogy, úgyhogy igen, önmagában az, hogy ezt tematizálja az ellenzék, az egy kérdés, de ha az lett volna tényleg a tapasztalás, hogy hogy itt összeomlott, és tényleg bénán csinálták, és nem tudom micsoda. Nekem az a benyomásom, én kedden reggel voltam ezen a szakaszon, eh, eh, ott azon a, azon a részen kellett hajnalban mennem egy tévéműsorba. Eh, én úgy láttam, hogy nagyon flottul menjek a dolgok. A buszon egyébként nem volt tömeg, tehát kicsit azóta az érzésem, hogy lehet, hogy még túl sok busz is van. Most nem abban az értelemben mondom, hogy utasként nyilván nem lehet elég sok, de mondjuk budapesti polgárként, aki ugye finanszírozza is ezeket a buszokat lehet, hogy nem kell 45 másodpercenként menni annak a busznak, csak egy percenként, nem tudom. A lényeg az, hogy, és hát volt, mert a lehetére konkrétan a BKK vezérigazgatójával is találkoztam, aki, aki tényleg ott rengel fél nyolc kor ott e, e, volt a terepen. Most szerintem az eddigi tapasztalatok alapján azt kell látnom, hogy ez viszonylag jól működött. Én kaptam arra utaló jelzéseket, ugye az egyik alternatív útvonal az egyes villamos szakasza, úgy ott talán egy állatbővítés el kellene, mert az Egyesül a nagyon erősen megnövekedett a, a, a forgalom. Úgyhogy én kaptam ezzel kapcsolatosan is egy levelet az egyik civil szervezettől a, a közlekedő tömegtől. Úgyhogy én ezt továbbítottam is a főváros vezetésének, nézett meg, hogy esetleg le lehet volt bővíteni. Az általános ez utalva nyilván, és nem akarok ebben ilyen álszent lenni, mert biztos, én is sokszor kritizálok olyat mondjuk a kormánypolitikájában, ellenzéki politikusként, amit ha jobban megnéznénk, akkor, akkor ez árnyalandó lenne. De azt gondolom, hogy hát van egy ilyen sodrás ennek, szóval pro és kontra. Tehát uh, nyilván a kormány kormánypolitikája is olyan, hogy az ellenzék az csak hülye tud lenni, és semmi értelmeset nem tud mondani a, az ellenzéknek, a kormányra gondolja ugyanezt. Én próbálok méltányos lenni, nem álltam, hogy mindig is sikerült, de mondjuk metrópótlás ügyében ott, ott éreztem. Jól beszélsz, mert pontosan azt akartam tőled kérdezni, hogy nyilvánvaló, hogy a metrópótlás kapcsán, ha valaki azt mondaná, hogy fiala, oké, okay, neked ebben igazad van, de azért van itt olyan dolog, amiről lehetett volna még beszélni, függetlenül attól, hogy a hátlevű idő, erre alkalmat nem, napokig lehet beszélni. Ugye metró kapcsán ugye, egyrészt ott van ugye az Olaf jelentés, és ott van az egész négyes metró, és hát hogyha a hármas metrónál tartunk, akkor nehéz eltekinteni attól a huzavonától, ami egyébként a hármas metró mostani felújítását megelőzte a felújított kocsikon keresztül, a kivitelező megválasztásán keresztül a magyar vagy külföldi autóbuszgyártásig. Na hát, én, én, igen, Ez azért jó ezt mondod, mert ha van valami, amit ütni kell a metró ügyben, akár ellenzék oldalról, vagy amit hát jogosan lehet kritizálni, akkor, akkor nagyon sok minden van. És egyébként szerintem a metrókocsi felújításos egész pályázat, az a döntés, hogy a főváros nem új metrókocsikat vesz, hanem felújítja a régieket, az a döntés, hogy a két ajánlattevő közül a jóval drágábbat választották, amely kisebb műszaki tartalmat ad. Tehát amikor ott 40 fokban meleg van az embernek a metróban, akkor nem biztos, hogy tudják, de tudhatnák akár, hogy ez azért van, mert egy olcsóban járattevőt, aki hozott volna a klímát a kocsiból, azt kizárták a versenyből azért, hogy az orosz nyerje meg. Tehát ezek nagyon csúnya dolgok, és hát egy művegy hete volt, egy hosszú cikk az indexen arról, hogy az orosz... Uh, a gazdasági lobby az hogyan jutott el odáig, hogy, hogy ez a döntés így megszülessen, és azért, ha az a történet úgy igaz, hogy ott le van írva, akkor az egy nagyon csúnya történet, szerintem. És, és hát ebből akkor lehet, hogy az következik, hogy Magyarországon egy metróbeszerzést típusú beszerzés nem lehet e, e, ilyen típusú nemzetközi lobby e, e, nyomása alól kikerülve el, eldönteni, hiszen az alafielentés szerintem nagyon durva, személy szerint szerintem nagyon kemény állításokat tartalmaz, hogy hogyan uh, született ott meg az a vásárlásról szóló döntés, ez a mostani viszont hát még, még, nekem még problématikusabbnak tűnik, és hát ne felejtsük el, hogy van egy nemzetközi bíróságon megvigott per, amit Magyarország szintén biztosan el fog veszíteni. Mert, mert én nem látom egy az annak az éjszak cégnek a kizárását, aki 9 milliárd forinttal olcsóbban klímát is rakott volna a kocsibba. Hát hozzátéve, ugye a, mozgási, vagy az, a, a mozgássérültek uh, liftezésével vagy közlekedésével kapcsolatos utolagos, utolagos beruházást. Uh, közlekedésnél maradva, ugye külön volt a szó, hogy megszületett uh, a pozitív döntés, de a fehér füst még nem szállt föl. Mindeddig meg fogom kérdezni, amíg a fehér füst fel nem szállt. Városliget, parkolás, új jövezetek. Igen. Nem én, ma, ma, ma reggel ö, én nem tudok arról, hogy kérdezik volna hirdetve az a rendelet, ö, ami alapján a hétvégén a Városligetben nem kell fizetni. Azért mondom, hogy ma reggel, mert mi úgy terveztünk, hogy ez ma fog megjelenni, és a holnaptól nem kell fizetni a ebben. Én elnézést kérlek mindenkitől, akinek most nem tudok egy határozott választ adni. Akkor te érted, te, hogy mi alapján születik meg ez a döntés, vagy fogalmad nincs? Hogy nem a döntés, én hanem, értem. hogy mikor jelenik meg. Ez a függvénye? Hát ez egy folyamat, tehát ugye... De én most gyakorlatilag arról beszélünk, hogy a fővárosi önkormányzatnál a malmok milyen gyorsan működnek? mert hát más, egyrészt erről, de nem csak erről. Tehát em, ennek a rendeletnek az, el, az eredeti javaslata az úgy szólt, hogy a hatályból épés az kihirdetéshez számított 30 nap. Uh -huh. eh, pontosan azért, hogy fel lehessen készülni. Uh -huh. Ugye ott a vita hevében ez úgy modosult, hogy a, hogy, hogy, hogy a kiírnetés napjától. Eh, most a Elnézést, mi volt a egy... heve oka? Hát, eh, hát semmi. Hát ez egy ilyen politikai vitává vált. Akkor, de akkor e... arról szólt ez a történet, hogy adj, uram, de azonnal. Igen, igen, igen. És hát szerintem azt nem gondolta ott át a, a, a döntéshozó testület, hogy ez hogy milyen egy hülye helyzet, és akkor még Mert egyéb van, iránt, ha ez, most, ha ez most ma megjelent volna, és mától hatály, és akkor egyébként a te rendszered most nem félrethető, de ugye az, ami ezzel kapcsolatos, az meg tudta volna ezt valósítani holnaptól, vagy mától? Hát egyrészt nem, tehát azért ez egy marha nehéz, hát itt ugye nekünk át kell állni, át kell állni, állni a sosztvereket. Hát megoldjuk tulajdonképpen, nem is ez a probléma, hanem, hanem hogy nem tudom, hogy mit kommunikáljak. És most is... Én mondom, ma reggel, én persze nem néztem még a. Jö, ez, főváros, csak hogy értem, ez fogom elfelejteni, az orosz Józsinak egyszer Tassáról volt egy fantasztikus riportja, egészen elképesztő volt, amikor az amerikaiak odamentek, mert mondta, hogy ez a lakosság az tökéletesen meg van döbbenve, mert az utcákat egyirányosították, és amerre eddig bicikliztek, ott ilyen tankokat, vagy nem tudom, miket szállító harci járművek tűntek Igen. fel, a tankok nem voltak, és hát fogalmuk nem volt, hogy mi történik magyarul, hogy ezt aznap fogja érzékelni a nagy érdemű, már azért kicsit fura lesz. Hát annyit tudunk tenni, hogy mi föl vagyunk arra készül, hogy ezt kommunikáljuk. Tehát lehet, hogy már ki van a főváros hirdető tábláján ez a rendelet, mert mi úgy azt a legykát hallottuk, hogy tizedikétől tizedikén lesz kihirdetve. Tehát, hogy ezen a hétvégén már nem kell fizetni de én most reggel így fél-kilenckor nem tudom ezt pontosan megmondani, hogy ez most van vagy nincs. Annyit tudok esetleg tenni, hogy ha ez kiderül egy fényalán belül, akkor én küldök neked egy eszemest. Meg tényleg, meg, meg megpróbáljuk majd ezt kommunikálni. mert ahogy ez megtörténik, kifunkadni adni közleményt, meg az összes Automatán hirdetés, azt akarok kérdezni egyébként, csázni. hogy maga az a tény, hogy ez így van, azt egyébként az automata érzékelni fogja? Tehát ott valaki vasárnap be akar dobni pénzt, és akkor az automata azt mondja neki, hogy uram, er, hölgyem, elnézést, erre nincs ma szükség. Ezt is tudhatja, nem fogja még tudni holnap, mert ehhez át kell őket programozni, és ez tényleg több idő, de az az elképzelés, hogy úgy fogjuk átalakítani az automatákat, hogy ne fogadjon el egy pénzt ebben az időszakban, ami egyébként elvileg uh, akár el is fogadhatna, hiszen uh, hétfő reggel 8 is mm, akarnak valaki befizetni, persze. de ezben az esetben erre nem lesz lehetősége. Uh, nyilván a tévedés kockázatával ezt szoktad mondani, mert előfordulhat ilyen, de elkerülendő az, hogy valaki úgy fizessen, hogy valójában erre nincs szükség, ezért ez nagyobb kockázat, mint az, hogy valaki nem tud fizetni egy reggeli óráért esetleg, de ezt is még meg ki kell ezért dolog van, ezért és hát nem véletlenül egyébként az iránymutató törvények azt mondják, hogy ilyen típusú rendeleteket úgy kell hatályból értetni, hogy 30 nap van a felkészülésre. Most a politika ezt úgy elsodorta, hogy ezt megtehessük, de hogy mindenki, aki megy a városligetbe holnap és holnap után, az fog kapni a az automatákon lévő matricákon azt, hogy kell fizetni, vagy nem kell fizetni, a mi információink szerint már valószínűleg holnap nem kell, de én most itt nem tudom, teljes számszávérők, hogy... Értettem. Azt kérdezem, hogy van-e olyan, ami halaszthatatlan, mert Uzsoki utcai kórház, egyebek azok, tehát papír van előttem 500, amiről még lehetne beszélni, de 8 óra 32 van, és azt kérdezem tőled, hogy van-e olyan, mert arra lesz idő, amit te mindenképpen el akarsz ma mondani. mert nem hát, lehet, pontos az, hogy Ugye az Egészséges Budapest program az valóban egy nagyon jelentős forrásokat biztosít az zuglói kórházok felújítására. Egy betesda ugye 12 milliárd forintot kap, elő volt tegnap egy sajtótájékoztató, illetve a, a, az amerikai út idegsebészet és a betesda kórház is fog plusz forrásokat kapni. De ami minket illen, tehát az zuglói önkormányzói fenntartású zuglói egészségű szolgálatot ott is egy félmilliárdos műszerfejlesztés röntgen és informatikai fejlesztéshez jutott hozzá a kerület, úgyhogy, úgyhogy ennek nagyon örülünk, főleg azért, mert hát én azt tudom, hogy más ellenzéki kerület nem kapott pénzt, úgyhogy én ezt egy picit ilyen politikai értelemben is sikernek gondolom, de hát nem az a lényeg, a lényeg az, hogy, hogy, hogy nagyon fontos eszközöket tudunk beszerezni, de az Na, úgy néz ki az egészségügyi szolgáltató finanszírozása, hogy nagyjából kétharmadát fedi le az OEP által finanszírozott kb. 1 milliárd forint, és nagyjából évi fél milliárddal nekünk ezt ki kell egészíteni, mert egyszerűen a, ezek a, ez a normatív finanszírozás nem elég ahhoz, hogy a rendszer működjön. És azért nagyon sok pénz, és ez a pénz, amit a működésbe betolunk évente ez azért eléggé kiszorítja azt, hogy fejlesztéseket nem mindig jutunk, hogy most nagyon örülök, hogy, hogy egy nagyon jelentős uh, műszerfejlesztést tudunk ebben megcsinálni. Köszönöm szépen, jövő héten folytatjuk. Szia! Jó, jó, A műsort az uglói önkormányzat támogatta. Mindig oda szoktam figyelni az utolsó szóra, hogy ezt milyen hangsúlyjal mondják. Nem fogok kommentát fűzni oda, de mindig, mindig, mindig odafigyelek. Karácsony gergét hallottak. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatja. Hát a Kubató végül is sikerült az önválláról levennie egy terhet, mert ugye mondtam önnek, hogy hát ezt nem fogjuk tudni megúszni, hogy ne beszélgessünk a nagyjából egy héttel ezelőtti mérkőzésről, amiről ha úgy tudom, hogy ön közvetlenül nem is tudna beszámolni, mert nem volt ott. Nem voltam ott, de nem akarom én ezt megúszni, meg nem is tudnám megúszni. De nem, nem, nem, mégse fogom ezzel gyötörni, nyilvánvalóan azért a pénzért, amit én öntől kapok, ez teljesen egyértelmű. Um, egyébként, ha a parlamenti foci csapatban küzdöttem, dicsőségér, úgyhogy térem a jutalom, egy időben volt a szadi meccsal, úgyhogy igazoltam, voltam tájában. Újságírók, üzletemberek, színészek. Mert hogy ugye a hallgatók egy része érti, a hallgatók egy másik része nem érti, próbálom nekik elmagyarázni, de reménytelen. Tehát, hogy maga a Kejfe Jancsi, ön tudja, Val való együttműködés az egy életérzés. Tehát az nem olyan, hogy az ember ide bejön hétre, tízkor elmegy, hét előtt nem érdekli, tíz után lerakja a válláról, és gyakorlatilag ez egy három óra, vagy két óra, vagy annak függvényében, hogy milyen kedve, másfél óra és csak hogy máshol kezdjem annak idején amikor még volt olyan, hogy SZDSZ akkor én összehoztam egy Bauer Tamás Kunce Gábor beszélgetést, amit akkor már nem volt könnyű összehozni, mert hogy a két ember olyan nagyon egymást nem szívelte, de a Bauer Tamás örült volna neki, én akkor nagyon sokat beszélgettem vele ez az elmúlt időben sajnálatos módon megritkult, vagy megszűnt, és Kunce Gáborra voltam olyan viszonyban, hogy elhívjam, és azt mondta, hogy oké. Okay. És ahogy közeledett az idő, úgy felhívtam, és mondtam neki, hogy, hogy hát ez van, és hát nem azt mondom, hogy nem emlékezett rá, mert a kuncének az emlékezetével semmi baj nem volt, csak egyszerűen nem akart. És mondta, hogy fiala, én ezt nem akarom. És akkor ment egy ilyen húzavona, és a húzavona utolsó részeként, tehát én már abban számoltam, hogy nem lesz, amikor... Hát én képes vagyok egyébként a riportalanyjaimet éjszaka is zaklatni, SMS-eket küldeni, másokat felhívni, akkor már nem hívtam fel a kuncét, és azt írtam neki, hogy ez ígéret, szép szó, ha megtartják, úgy jó. És a kuncé akkor úgy, ahogy kell, emlékezetem szerint nem viszont SMS küldött, hanem felhívott, és azt mondta, hogy fiala, meg rendben van, akkor elmegyek, de nagyjából úgy mondta, hogy aztán engem hagyjon egy életre békén, mert ezt nekem a nem tudom, micsodám se kívánja. De az én igazságérzetem itt ugye azt, hogy megígérte, a Kubatov esetén pedig ugye az volt, hogy én mitán a Gáborral már beszéltem kedden, vagy hétfőn talán vagy SMS-eket váltottunk, és akkor ő kitért, és én egyfolytában azt érzékeltettem, hogy ennek a sportpolitikai társadalmi súlya messze meghaladja azt sem, mint hogy erről ne legyen szó, és tegnap küldött nekem egy sms azzal kapcsolatban, hogy ma lesz egy rendkívüli sajtótájékoztató ahova elmegyek, tehát 9 óra után veszem a sátorfámat, és elmegyek oda, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy miről lesz szó. És azt érzékeltem, hogy van egy fajta erőszakosságom, amit ki nem állhatnak az emberek, de amit mégse szabad elengedni, mert ez az, ami metróalagutat nem, de adott esetben ilyen sajtótájékoztatót szül. Hát nem egyszerű a probléma. Nyilván aznap, másnap, harmadnap reagálni rá, szerintem is korai lett volna, az eset súlyosságára van a amit én tudok az ügyről, mert nyilván én is érdekeltem, helyi értékén kezelik a dolgot, ahogy ezt teljesen szokták mondani, ez ma ki is fog belülni. Jó, rendben van. Utólag majd meglátjuk, hogy érdemese visszatérni-e rá, vagy Minden, sem, de nem egy lényegtelen dologról van szó, hozzátéve, hogy a 9. Szerintem. kerületi ügyészség is, Dolgozott ezen, ugye ezt a idéztem is, hogy két férfival szemben csoportosan nyilvános rendezvény elkövetett garázdaság büntette, valami súlyos testésért is büntette a megalapozott gyanú a budapesti 9. kelet ügyészség mindezek alapján gyanúsítottak a szemben lak helyi elhagyásító elrendelésére tett indítvány, nyomkövető technikai eszköz alkalmazásával, és ugye felmerült annak a fiatalembernek kapcsán, akit egyébként megvertek, hogy a kés használata az összefüggésben lehet -e Az önvédelemmel is úgy tűnt, legalábbis. Jól emlékszem, és nem bolondultam meg, hogy ennek az önvédelemnek az esete foroghat fönn. Igen, de csak annyi kommentet ehhez, hogy vagy bízunk az Álomrezomba, ugye egyáltalán a nyomozószervek szakszerű munkájába, amihez idő kell, emelném ki, és vagy előtte már beszél mindenki mindenről, a látott már olyan embert, aki hallotta, hogy iről volt szó, tehát ennek nem tudom, hogy mi értelme van. És Most ahol, az... így működik a közélet, és ennek a közéletnek az is a része, hogy az ember permanensen engem permanensen ugye az elmúlt idők Ferencvárosi belpolitikája okán a szó jó értelmében bombáznak információkkal, de a saját jó érzésem, és nem az ön védelme mert ez mindenkire vonatkozik. Egyre inkább megakadályoz abban, hogyha csak a dolog hordereje nem haladja meg a kilencest, amit persze... Tudja, alapvetően mindig az jut az eszembe, amikor sajtólapszemlét hallok, rádió, hogy annak idején, amikor én a Magyar Rádióban sajtólapszemlét hallottam, ott az emberek olyan sajtólapszemlét mondtak zömmel, hogy elolvasták az újságot, és elmondták a lényegét. Ma a sajtólapszemre arról szól, hogy elmondják a headline-t, fogalmuk nincs, hogy mi van az írásban, feltételezések hangoznak el, és hát ez hihetetlen szakmai hibákat vagy hiba lehetőségeket tartalmaz, mert aztán ki tudja, hogy maga a szöveg milyen részleteket tartalmaz, különös tekintettel ma, amikor olyan címeket tudnak adni, amelyek köszönő viszonyban nincsenek a tartalommal, így aztán, hogy engem valaki 8 óra 5-kor értesít valamiről, ami adott esetben ferencváros kapcsolatos, akkor ma már élek a gyanúperrel azzal, hogy várok 24 órát, amely benne van a tévedésnek az a kockázatta, hogy rosszul teszem, mert a dolog nagy horderejű, az nagy baj, ha viszont kiderül, hogy, hogy a dolog kezelhető másféleképpen is, mint az azonnali, akkor ezt nem teszem, amit egyébként a hallgatók azért fognak, vagy egy része azért fog kifogásolni, mert nem biztos, hogy mindegyik orgánum így viselkedik önnel, és akkor azt fogja mondani, vagy Ferencvárossal kapcsolatban, és azt fogja mondani, hogy lám, mások már hamarabb hírt adnak valamiről, de az elmúlt idők eseményei az embert erre, mégis erre biztatják, úgyhogy bármi, ami Ferencvárossal kapcsolatos és lényegi, előbb-utóbb föltűnik a beszélgetésünkbe, de nem biztos, hogy pont akkor, mint amikor az a fejecskét kidugja. Hát, mikor még a Giuliani volt a főpolgármester New Yorkban, az ott élő barátom uh, már beszámolt erről a jelenségről, begyűrűzött. Be. De van, csak hogy mennyire visszaigazolom azt, hogy ugyanakkor nem tűnik el semmi sem. Uh, azt hiszem, hogy a hátulövi idő egyetlen egy dologra ad időt. Uh, ez szóismétlés volt, elnézést kérek. Erről is volt már szó, de visszatér immáron a demokratikus koalíció hollapjáról és a válaszra pedig válaszatásra felkérem Báska János polgármestert. Olvasom, amit demokratikus koalíció hollapján olvasható volt. Hozzáteszem, hogy ez ma már a címlapon nincs, megtalált találni, de már más hírek kilökték onnan. A demokratikus koalíció már többször követelte a Ferencvárosi önkormányzat hibájából az aszfodi lakótelepen előállott és a lakóknak milliós károkat okozó törvénytel helyzet felszámolását. Ez november másodikai hír. A törvény ugyanis kimondja, hogy a víz és a szennyvízhálózat csak az ingatlan határáig képezi a társaság tulajdonát, amikor viszont a társaságokat létrehozták és ez a telkeket megosztották, nem alakították át a vízhálózatot, nem szereltek fel minden ingatlan, ah saját főmérőt, hanem a törvény ellenére be, belevették az alapítókiratba, hogy a házak között a köztelet alatt futó hálózatért is a társas házak felelnek. A Demokratikus Koalíció többszöri nyomatékos fellépésére Bácska János polgármester október elején elismerte a szabálytalanságot, és bejelentette, hogy kész a helyzet orvoslására azon a lépéseket tenni, ám az ügyben azóta, hogy történt semmi szkurzíválva van. Fölszólítjuk a Ferencvárosi önkormányzatát, és személy szerint a polgármestert, hogy azonnal intézkedjenek a törvényt alapot megszüntetéséről és a lakás, a lakóknak ezáltal korábban okozott kár megtérítésére, Arakovás Attila a DK Országos Elnökségének tagja, Bodnár Alex Szilveszter a DK Ferencvárosi Szervezete elnökségének tagja. Itt van, elő, itt van előttem az ön írásos változat a három oldalban, de ha önnel beszélgetek, ha nem beszél rossz néven, én ezt most nem olvasnám. Jó, a teljesen reménytelen ö, három oldalt felolvasni és abból kihámozni a, a tényszerűséget és a valóságot. Hát, ö, sajnos a DK hasonlóan a törpe és akkor nem mennék tovább politikai lózungokba, Szereptévesztésbe van. Mire a DK észbe kapott, és egyébként összekeveri a vízhálózatot a közvilágítással, nem mellesleg, mert hol erről ír, hol arról ír, észre se saját maga se. Nagyjából annak a szerepnek az arányában, amennyire szerepelnek ők Ferencváros életében, adja Isten a szódi lakótelep életében. Tehát mire ők bármit is észrevettek, addigra már a tervek is kész voltak ennek a helyzetnek a megoldására. Lásd a ennek az évnek a júniusa. Majdnem egy millió forintba kerültek a tervek, és egyébként meg a helyzet kialakulásáért a akkori vezetés szelelős, hiszen ez 98-ban alakították ki a társasházakat, szabályozták ki a telkeket, hogy az úgynevezett közvilágítás az a társaság birtokába került, tehát nem közvilágítás sem jogi, sem technikai, tehát valóságos értelemben. Amit fizetnek, az egy olyan világítás, ami ugyan megvilágítja a közterületet, de nem közvilágítás sem ilyen értelemben sem az természetesen ö, olyan értemben az akkori önkormányzat és a, az aláíróknak, tehát a közös képviselők ö, által aláírt szerződéseknek a hibája, amit azóta is ö, sokáig, jó 15 éven keresztül nem okozott problémát. Mert most jött rá valaki, hogy ez a havi 50 forint betétenként, amit ö, ezért úgymond közvilágításért kifizetnek, az, ö, a vég az se kéne, hogy fizessék. 6 villanyóra van egyébként a telepen, a 6 kettőt már leszereltek, mert nem fizetik a lakók. Úgyhogy a megoldásra törekszünk, és az lesz a megoldás, hogy ezeket a már egyeztettünk, ezeket a villanyórákat az önkormányzat átveszi, ezeket a néhány százezős tartozásokat kifizeti a társasházak és a lakók helyett, és hogyha találunk 120, tehát nem téved 120 millió forintot, akkor kiépítünk egy olyan ö, közvilágítás hálózatot, amit már a főváros törvény szemében átvesz és bütötte. De ennek a kialakítása az mindenképpen az önök feladata és az önök költségvetésére megy? Nem, nem feltétlenül, de ki más, vanem az önkormányzat. Tehát, ugye, Tehát akkor most ez úgy lenne, hogy a 120 milliót vagy 120 millió körüli összeget önöknek meg kell előlegezni, aztán, aztán az vagy megelőlegezett összeg lesz, vagy önökön marad? Hát egyrészen rajtunk marad a mávot bombázzuk, illetve a, a, a fővárost, és biztatóak a, a megkereséseink, tehát valahogy a 120 millió össze fog állni. De lehet, hogy javarészt önkormányzati forrás lesz, de... Ennek a 2018-as költségvetésben kéne szerepelnie, vagy ez hogyan van? Így van, igen, igen. Ami azt jelenti egyébként, hogy az ezzel kapcsolatos munkálatok legkorábban mikor kezdődhetnek meg? Hát költségvetés közbeszerzés kiírása nyáron őssze. Oké, okay, rendben van, nyáron őssze, tehát ez nem holnap. Ez nem, egyébként nem, milyen nem, nem. munkálatokat igénye? Ki kell építeni egy közvilágítás hálózatot. Tehát egy olyat, ami nincs. Mert, Mert ugye... a... Tehát Mert... én sem tudok. Hát egy közvilágítás kábelekből, meg osztopokból és lámpatestekből állt. A... a mostani közvilágítás, vagy ami most van, az micsoda? Hát az leginkább a folyosóvilágításra, vagy a lépcsőházvilágításra hasonlít. Tehát a házak között van ugyan, de ilyen légkábelen lógó ö, égő fejek, vagy égő testek, de, de, de jogilag sem. Hát ezt mondják a Jogászok jogilag sem, és technikailag sem felel meg. Megvilágítás, lux, nem tudom, ilyen gyakorlásággal kellene... Magyarul, hogy ezek komoly munkálatokat igényelnek, de nem arról van, hogy egy mérő órát kell cserélni? Ja nem, nem, nem. Hát ez az óracsere, ez csak arról szól, hogy ugye a közös hálózatra került a, az áram, ami táplálja ezeket a lámpatesteket, és hát már azt sem fizették a társasházat. Némely utcákban a hatból két óra le is Két órát le is szereltek, tehát ezt innen kezdve át az önkormányzat, és amíg az új hálózat nincs meg, addig az önkormányzat fogja fizetni. És ahol leszerelték, ott továbbra, addig az ideig nem lesz semmi? Dehogy nem, hát most is van, csak a, a, ezek az órák már nem feleltek meg, nem tudom milyen szabálynak. úgyhogy oda lesznek olyan órák, amik ö, megfelelnek és jó, Aminek attól, hogy óra nincs, attól még áram van. És ezt hol számlázza, vagy hol, hol forog, tehát ö, hol mutatja az áramfogyást? Hát, ez most jó hogy sok kérdésre kellene megkérdezni. De fizetni fogunk, az biztos. Fény is van, és fizetni is fogunk. <hazín> ez egy, egy eléggé áldatlan helyzet, ami, ami ott kialakult. Hát igen, de 15 éven keresztül senkit nem zavart se az ott élők közül, illetve lehet, hogy zavarta. De gondolom, mivel csak most idézelve 50 forint volt beszétenként is havonta, de az önkormányzat akkori vezetését sem különösebben zavarta, hogy ezt a X -X, mondjuk azt, hogy exlex állapotot fölszámolják és megoldják, miközben ugye mai járon beszélünk 120 millióról, tehát valószínűleg, hogy ez mindenkor járon egyetlen. Jó, de ha jól értem azt a silabuszt, ami a rendelkezésemre áll, ezt megelőzően az elmű óráit az önök nevére írnák, és innentől kezdve önök fizetnék ezt. És ennyiben azért az is fontos, hogy ez a két leszerelt izé, óra, hogy annak, a, annak az e számai azok hova futnak be lesz új óra, és a két leszerelt órához tartozik ilyen 100 ezer forintos tartozás. Azt is kitizetjük. Mert hogy ugye az én silabuszom, amelyik egy nagyon konkrét és nagyon mm, annyira tömör és annyira szakmai némely mondatát már nem is értem, hogy abból az is kiderül, hogy ezek a mérőórák ezek nem teljesen szabályosak. ez aztán végképpen nem önkormányzati terület, de hogy ezek nem is szabályosan lettek felrakva. Ugye hát. azt írja, hogy a szabály előréseknak a hat mérőhely egyikinek kialakítása sem felel meg. Ami egyébként innentől kezdve elműkritikának hat, de lehetséges, hogy hát, tévedek. elmű közös képviselő és önkormányzat szakembereinek. A Sikerült közös, egyébként közös, sajnos közös ezt az fére, tehát ez a, ez, ez a közvilágítás ez bizonyos szempontból egy ilyen író, Én ezt jól látom? Tehát Te ami, ami betegség... ami és... betegség... Tehát, hogy ami betegségként felelhető, ezt különböző módon itt megtaláljuk. Meg, hiszen ez egy olyan lakótelep Zerencvárosban, ami az ország más területein is a MÁV hagyott vissza ilyen MÁV Itt meg még vegyes is a rendszer, mert MÁV lakótelep is van, meg egy ilyen kertes, kiskertes kertes lakóvezet egymásra épülve egymás mellett. És Ez a vegyes rendszer aztán végképpet meg bonyolítja a tulajdon működési közhálózat. Ö, ugye az a Silla Buszami rendelkezésemre azt mondja, hogy részint a mérőórák elhelyezése, részint aztán a, a, az átírása e, és az abból adódó összeg, annak a kifizetése az ugye úgy menne törvényszerűen és jogszerűen, most ugyanazt mondtam, az egyiket töröltem, hogy jogszerűen, hogy erről a testületnek döntenie kell, vagy kellene? Fog is dönteni, hát minden forintról dönteni kell, amikor közpénzből lesz kifizetve, tehát a jobb címet meg kell rá találni. Mi, mi, milyen alapon költünk erre a polgárok pénzéből. Ez a döntés, ez valójában azzal van összefüggésben, hogy maguk a kivitelezési munkálatok mennyire vannak már közel, mondván, hogy azoknak az összegét kell biztosítani? Független. Független, független teljesen független. Tehát ez egy elmi lehetőség lesz arra, hogy mindaz, amit meg kell csinálni, azt meg lehessen csinálni. Ez felhatalmaz az önkormányzatot erre. Igen, rendezni kell a múltat, ugye, amit itt megint csúsztatással, és hát ennyi szóval, ugye így szólt a DK közlemény, bár nem szívesen ismétlen, hogy Ferencvázsban milliókat fizetnek a lakók az önkormányzat múltatása, miatt ez tényszerűen nem igaz. Az elmúlt majdnem 20 év alatt ez a havi 50 forint per albetét per, nem tudom micsoda, ez nagyjából három millió forintot tesz ki. Eh, annak a múlt... Nem, az azon, hogy rendelmése... a, a, a, a, a lakóknak millióskárokat károkat okozó, ez van bele, ez tényleg igen, úgy, olyan, de... mintha egyes lakóknak konkrétan milliós károkat hát, okozna, holott ez van, az összes lakó. Leg... Összességében tehet ki ennyit egyébként a Erre kérdés... azt mondaná szerintem a megszövegező pontatlanság elnézés kérde, de addigra már mindenki azt gondolná, hogy minden lakóknak milliós kötelezettsége van. Ez hát most, igen, de ugye a múlt, múlt rendezését az csak úgy lehet törvényesen és hát igazságosan, hogy a, azon a területen ebben az összegben ö, meg fogjuk kérdezni, hogy milyen közhasznú beruházás szeretnének játszót, én nem tudom micsoda, azt uh, meg fogjuk szinten oldani, hogy visszabogarászni, hogy melyik lakó, hányszor adták már, hányszor volt tulajdonos váltás, és a többi, kiszámolni a havi 50 forintokat, hát szíf -szíf -szíf és jobbszerítván is. Tehát jó, ez egy, egy fontos, ez egy fontos dolog, erre még legyen szíves válaszolni, aztán nagyjából innen folytatjuk, egyáltalán nem kizárt, hogy a jövő héten kétszer leszünk, és akkor nem kérek több pénzt érte, hogy, de korábban se kértem, ez egy maliciózus megjegyzés volt az összes rajongóm iránt, hogy visszatérítés nem lesz? Hogy lesz? Mi lesz ez ügyben? Nem. Nem lehet visszatéríteni, tehát ugye, ez, ez megint jogi uh, kérdés, uh, nem lehet visszatéríteni, mert kibogarázhatatban. Okay, Oké, rendben van. Akkor... Igazolni, igazolni kéne, okay, hogy kilakottam, okay, tényleg utolsó... részesülte okay, abból de... a közvilágításnak nevezett, Jó, tehát, nem Ilyen per nagy valószínűséggel nem lesz, vagy ki tudja, hogy a lakók ezután? szerelhetnek, hát, hogy... de hát most még egyszer, tehát 15 évig úgy különösebben nem, aztán most hirtelen nagyon és mindenkit uh, Beleért, Szerintem hogy annak ki lenne a címzetje, ön vagy a fővárosi önkormányzat? Szerintem a Ferencvárosi önkormányzat lenne, hiszen ők vettek részt abban a bizonyos telek alakításban, ami nem sikerült egészen jogszerűre. Lehet tudni, az hogy az, 98, új... 90... Okay, az új órák felszerelése és átírásából adódóan ezeknek az 50 forintoknak a megszűnése, avval kapcsolatban egy többé-kevésbé vállalható időpont már van? Hát én remélem, még az idén, de januárban biztos. Tehát ez az elműcsor, meg a szakemberek. én vagyok hogy... Kovács bácsi, és azt mondom, bácskajúr, mondjál már, mikortól nem kell nekem 50 forintot fizetnem. Akkor azt mondja, hogy márciustól Kovács bácsi. Nem, nem, nem, nem, nem. December legkésőbb jön Innen folytatjuk a jövő héten, mert hogy egyébként ezt nem fejeztük be. Rendben. Nagyon sajnálom, hogy egy ilyen beszélgetésnek a hatékonysága nem tud olyan hatékony lenni, mint a DK közleménye. Ennyire telik. Viszont hallásra... Nem az első eset. Nem az első eset. És nem rajtunk múlik. Hát nézze, Szerintem. ami rajtunk múlik, abban a saját lelkismeretünkkel kell elszámolni. Mondjuk azt, hogy rajtunk is múlik. Néha az ember nem csak radira akar lenni, de most nem szeretnék szó zavarba kerülni az utolsó pillanatban. Hát megtettük. Szerintem megtettük, ami tőlünk és rajtunk. is kezdünk, akkor rosszul fogunk kijönni. Nem, ez csak biztos. Elmegyek a fradiba és meghallgattam, hogy ott mit mondanak nekem. Öntől pedig elköszönök, és a jövő héten lehet, hogy kétszer leszünk. Viszont halásra! Viszont halásra. Pácska János hallották, ismét emlékeztetni önöket arra, amit Karácsony Gergely kapcsán mondta. Most a városi önkormányzat támogatta. Hát ennyi volt, Ma a fejjancsi szeretném elmondani, hogy hétfőn, este hétórától. Tehát 13-án 7 órától lesz nagyon messziről jöttem, mert ezt ma nem mondtam el elégszer, remélem ebben együtt lesz érdeklődés, hétfőn majd többször elmondom, de lehet, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ha nem az utolsó volt, de mindenképpen kísérleti, akkor hétfőn találkozunk, hétfőn találkozunk, addig nem halok meg, és önök eljönnek az Aquarium Club volt lokájában, ahol ott lesz még a Filippo, meg a Bakács, meg önök, és lesz téma is, hogy mi lesz, mi nem tudom megmondani. Vannak rivalizáló témák. A mai műsorban nagyjából ennyi fért. Szeretnék pontosan megérkezni a Fradiba, meghívtak. És még egy dolgot szeretnék mondani a tegnapi meg az előző műsorok után most, hogy ismét 200-zal, vagy 300-zal vagy 400-zal a kejfejjöncs, és ezt így is tervezi december végéig. Én nem kívánok megfelelni az önök elvárásainak. Én két dolognak szeretnék megfelelni. Egyrészt a törvényeknek, másrésztről a saját magammal szemben állított elvárásoknak nem feltétlenben a sorrendben. Ez a kettő. Az, hogy én biztosítom önöknek a betelefonálás lehetőségét, az közös épülésünkre szolgál. Az önökére és az enyémre ebben a sorrendben. Ha önök ennek nem felelnek meg, ezt én döntöm el a tévedés kockázatával, de egyedül én döntöm el. A tévedés, hogy én ezt jól döntöm el, vagy sem. Vannak az údiumát vállalom. Fantasztikus e-maileket kaptam tegnapon amiből egyet se olvastam föl. Szándékomban állt, de aztán az első fél órát mégis másféleképpen alakítottam. Szerintem jól tettem. Hogy ezek az e-mailek elhangoznak-e még a jövő héten, vagy érkeznek-e újabb e-mailek? gmail.com Honnan tudja. Előtte se tudtam. Az, hogy a műsor és a saját magam az önök milyen telefonok születnek, az nem rajtam múlik, mármint hogy maga a megfogalmazás. Hiszen egy nagyon rossz műsorra is érkezhetnek nagyon pozitív és nagyon érdemleges reakciók. Ez egy betelefonálós műsor, amely nem könyörög az önök betelefonálásáért... És amely egyébként a telefonálások alacsony száma, vagy minősíthetetlensége akár bármelyik pillanatban meg tud válni a betelefonálástól. Ami az e-maileket vagy Facebook bejegyzéseket illeti, azokra nem vagyok ráhatással, azt gondolom, hogy a tegnapi nap folyamán eljutottam a csúcspontra, és onnan már csak lefelé fogok haladni, mérhetetlenül rosszul reagálok az emberi butaságra és a rossz indulatra. Hozzáteszem, hogy ezt is természetesen a tévedés kockázatával én minősítem, én döntöm el, hogy mit tekintek butasságnak, és én, tekintem, és én döntöm el, hogy mi a rossz indulat. És amikor valaki abban a szerencsétlenségben, amiben én is szenvedhetek, magánüzetnetként azt válaszolja nekem egy egyébként nagyon normális és kritikai hangon megírt e-mailemre, vagy messenger üzenetemre, hogy neki az okoz örömet, hogy a férje ismét három hónapot kapott Istentől mert rákos, akkor rájövök arra, hogy mennyien gyarlóak vagyunk, és hogy és hogy egymás mellett elfér, hogy valaki hülye. És közben örül annak, hogy az Isten Három hónapot, újabb három hónapot, adjon neki még tíz évet. De a kettő abban metzi egymást, hogy adjon az Isten tíz évet, aztán még tíz évet az illetőnek, de azt a butaságot, amit az én műsorom kapcsán szükebb környezetében oszt, azzal kapcsolatban, ha hevesebben érzek, nem tudok elnézően viselkedni. Ennyire fontos. Ha nem lenne ennyire fontos, ezek az emberek nem hallgatnának. De ezzel nincsenek tisztában, de a velük való foglalkozás aztán egy pillanat után kontraproduktívá válik. Tehát, ha van egy műsor, amit valakinek készítek, és a felzárkózókat szeretném segíteni, hogy, hogy ne... Vessenek el, akkor azoknak, akiknek ez a műsor készül, joggal azt mondják, hogy nekik miért nem készül műsor, miközben a felzárkózók kikérik maguknak, és azt mondják, hogy mi nem vagyunk felzárkózóak, mi pontosan értjük azt, amit te csinálsz, azért is kritizáljuk. Ez egy feloldhatatlan ellentmondás, erre már rájöttem technika fejlődése jó voltából olyan mérvű és olyan mennyiségű észrevétel érkezik egy ember műsorára, amelynek egyébként, ha mindegyik pozitív lenne, annak sem tud annak megfelelően örülni, és hogyha azok negatívak, akkor nem tudja őket úgy kijavítani, mint hogy egy tanár kijavítja a dolgozatokat. Nem véletlen van egy osztályban 30-35 ember, 50 ember dolgozatát már hosszú távon képtelen egy tanár. Az ideje és a kapacitása ezt nem teszi lehetővé soha nem fogok lemondani arról, hogy ne igényeljem a tevékenységemmel kapcsolatos észrevételeket, de ez a magánemberként is így van. Az, hogy én erre pozitívan vagy negatívan reagálok, az is teljesen lényegtelen. Az ember hosszú távon változtat a dolgain. Az elején azt mondja, hogy a másiknak nincs igaza, gondolkodik rajta, és aztán beépíti. A rossz indulatot, a keserűséget én kiiktattam az elmúlt időben az életemből, oda talán már csak egy halálos betegség tudja azt visszacsempészni. Eszembe jut az, amikor édesapám, aki orvos volt, azt mondta egyszer, hogy ividli az egészségeseket, és az nem volt egy rossz indulatú, mondta, sőt, ez egy olyan őszinte mondat volt, amit én soha nem fogok elfelejteni. És sajnos maga az egészség az nem terjed úgy, mint a betegség. És én a saját egészségemmel nem tudom meggyógyítani a lelki betegeket, akik engem épp úgy hallgatnak, mint ahogy az egészségesek is. Ezért üzenem a betegeknek, hogy nem álmódomban tartósan foglalkozni velük, ha egyébként ők nem akarnak meggyógyulni, mint a gonosz malacka, úgy viselkednek, hogy kihúzlak a gödörből válasz nem. Azoknak pedig, akik tegnap érdemben küldtek e-mailt, a tegnapi műsorra szeretném megköszönni. szeretné azt is elmondani, hogy nem gondolnám, hogy a Fradi mai ajtótájékoztatója összefüggésben van az én műsoraimmal, de hogy valahol távol mégis összefüggenek, azt nagyon nagyképpen feltételezem. Döröpont, Kukat, Jimmy.com. Kísérleti misort hallottak, hanem az utolsó, akkor találkozunk hétfő reggel itt a Kejfejancsiban, délután pedig vagy kora este hétkor az Aquarium Club volt lokájában. Kellemes hétvégét kívánok Pogány Ádámnak, megköszönöm egész heti páratlan teljesítményét, a civil rádiónak az alkalmat, az Úristenek a lehetőséget és egyáltalán. Viszont hallásra!